Тьотя Ніна довго потім не віталася з мамою, аж поки її баба не послизнулася на бетонних сходах і не розбила голову. Тоді тьотя Ніна прибігла до мами вся заплакана-заплакана і просила, щоб мама викликала швидку. Мама зразу викликала, а потім і до лікарні поїхала. Там сказали, що баба лишиться інвалідом. Тьотя Ніна знову сиділа у нас і плакала. І мама плакала разом з нею І треба ж було якось їх втішити А мій тато теж інвалід І це дуже-дуже добре Усі присутні тоді чомусь надовго замовкли А ще в раю жив Шаша Нібито він був такий самий, як ти Але не мав спідничок, бантиків і косичок А мав півника Ще одне дивне нове слово і коли пісяв, то цей півник чомусь піднімався до гори. Стільки всього незрозумілого на світі. Шаша завжди хворів, навіть коли народився. А це було давно-давно. Тобі було два рочки. І ти була мала й дурна. Бо коли мама прийшла з Шашою на руках, то зібралося багато гостей. І всі плювали на нього і казали, який він не здалий. І ти взяла його на руки і понесла на балкон. «Як навіщо? Викидати? Ну кому потрібен не здали братик?» «Але так направду, то ти хотіла його викинути, щоб він не зазіхав на твій рай. Тоді цього зробити не вдалося, тебе відлупцювали, і навіть Бог не заступився». А потім Шаша захворів, і його забрали у біле-біле місто до білих-білих людей». «Тата й маму туди не пускали, а ти все зазирала у шпарку дверей, бо дуже хотіла побачити, яка у білому місті ніч, теж із зірками і ліхтарями, як всюди, чи ні, і все просилася, щоб тебе теж туди впустили». «Така велика дівчинка, а така дурна, ніч не завжди буває із зірками та ліхтарями». Але тобі цього до пори до часу не казали, думали, мабуть, що ти ще маленька. А коли шаша повернувся, ти зрозуміла, що він неспроможний відібрати у тебе навіть іграшку, не те, що весь рай, і милостиво дозволила йому залишитися. Минув час, і ти більше не уявляла собі раю без шаші. А що ви тільки з ним не бавились? Які ляльки, ви що? У війну і солдатиків? У лікарні і магазини? улітаючи тарілки і стріли? Що мали здатність прилипати, які літали і присмоктувалися до найневдаленіших місць, за що завжди карали тебе, бо ти старша, і ти не лежала у реанімації? Слово, яке ти вивчила одразу, як тільки почула, так воно тобі сподобалося Тому йди бавитися на вулицю, а брата не чіпай І брат сидів і дивився у вікно, як ти йшла бавитися на вулицю І тобі було так його шкода, що ти запровадила нову гру Шаша нібито лежав у реанімації, а ти носила йому з пісочниці у червоному відерці палянички поки не потрапила на очі мамі і не опинилася у кутку. Але Шаша сидів вдома і дивився телевізор, навіть коли не кашляв і не чхав, на що тетя Ніна з першого поверху, яка вчилася на медсестру і тренувалася робити уколи на найвідважніших сусідах, якось сказала, «Як ваш Сашко знайде собі дівку, якщо він носа з хати не показує?» Зачувши це, ти підійшла до брата і сказала, «Давай я буду твоєю дівкою». І ви почали бавитись у наречених. Водилися за руки, пили сік із високих фужерів, як у фільмах. А коли дома нікого не було, вмикали магнітофон на повну гучність і починали танцювати. Ти, падаючи з маминих високих обцесів і плутаючись у довжелезному тюлі. Він... У татовій кроватці із намальованими чорним олівцем вусами. Одного разу, коли ви в обнімку полягали на канапі, яке належить чоловікові, і жінці, увійшов Бог, і в нього зробилося таке лице, яке ти побачиш знову через чотири роки. Зморщене лице старця. Він уперше в житті накричав на вас, і цей крик був зовсім не схожий на крик мами. Та найголовніше, що в тому раю, де столи були вищими за голову, а на лавках можна було лежати в поперек, де Миколай приходив так пізно, що хоч би як ти пильнувала, хоч би як терла всю ніч очі, на ранок усе одно знаходила під подушкою омріяний подарунок і жодного натяку на хитрого діда. Де баба Яга, бабай і циган ходили тільки до неслухняних дітей, і щоб уникнути зустрічі з ними, достатньо було заплющити очі та проковтнути ложку манки. У тому незбагненно безкрайньому світі, щемливого остраху перед таємницями і постійного очікування, дива, жила-поживала ти, Маруся, Марічка, Марусенька, і думала – що житимеш там вічно. Час тоді спливав так повільно, що ти не могла дочекатися дня, коли виростеш і зможеш зривати всі заборонені плоди з усіх заборонених дерев. Але тоді ти й гадки не мала, що на сторожі біля них чатуватимуть змії. Мама завжди називала тебе Марією, тільки Марією не інакше. Але ти звикла і вважала, що так і має бути. Зате у Саші було стільки імен, що й не перелічити від любий синочку до сонечко моєї.